На поділлі восени президент з гостями в гумових чоботах інсценізували збір буряків і ритуальне розпиття самогону перваку з першого врожаю. Влітку 1996 року надійшла черга Буковини. «Теодоре», – зателефонував до голови краєвої управи пана Філька, радник президента Чоботенко. «Президент має намір відвідати Буковину. Як ти на це дивишся?» Та я ж з радістю, якож і всі буковинці, ми будемо щасливими. Щасливий будеш, коли президент вже відбуде з твого краю, а ти залишиться на посаді, жорстко сказав радник. Яку екзотику можеш запропонувати? На полонині можна щабанами пожити, свіжий будз, там мамалига, баранчиків заріжемо, з ентузіазмом мовив голова. Цього мало, відверто сказав радник. «На ведмедів можна пополювати», – додав голова. «Ведмедів ми вже стріляли на Закарпатті», – засміявся радник. «Я чув, що в твоїх горах зубри водяться. Ось на зубрів ми ще не полювали». «Та я навіть не знаю», – почав голова. «Отже так», – обірвав його радник, – «з президентом приїде до сотні осіб». Поживемо кілька днів на полонині з чабанами Потім вполюємо кількох зубрів До того ж президент одного має вбити сам Затим прес-конференція для журналістів І з мисливськими смисливськими трофеями А вже потім у Чернівцях Нарада з партійно-бізнесовим активом Десь так треба, Теодоре Що маєш запитати? Коли приїдете? Спитав після короткої паузи голова Конкретніше повідомимо Голова краєвої управи Буковини мав над чим задуматись. Гаразд, полонину зразкову ми їм організуємо, охорону кордону зрумуніємо, підсилимо, баранчиків облупимо, будз свіжий зробимо, навіть погоду гарну з допомогою сільсько авіації забезпечимо. Але ж де я йому зубрів візьму?» Василю зателефонував до голови управи Путильського повіту Гості до нас, президент з бранжею в двісті дармоїдів на полонину хочуть, баранчиків треба зарізати, будзу свіжого приготувати і все решта. Жити будуть у колибах. Най хлопці поставлять махом зо два десятки. Зробимо, пане голову, радісно сказав повітовий голова. Та почекай тішитись, обірвав його крайовий голова. Вони хочуть на зубрів полювати. Президент мусить встрелити одного. В твоїх горах є зубри. «Були два», – повільно вимовив повітовий голова. «Старі й дуже, навіть не знаючи, чи ще живі, чи вже здохли. Василю з металому голосі сказав Краєвий, як собі хочеш, а зубри мають бути. Якщо вже не живі, то живи їх, але президент мусить їх перестріляти». І ще вони ж після того, як вполюють зубрів, захочуть з них печінку їсти, тож для цієї справи тримай на поготові кілька молодих корів». Коли дійде до того, хай непомітно хлопці підміняють м'ясо, а старих зубрів віддаш псам. сам. Президент Ярослав Стеценко прилетів у Чернівці власним літаком Ан-767 Київського авіазаводу, а з ним ще три літаки гостей, охорони та журналістів. Не затримуючись довго у Чернівцях, гості відбули на Путильщину. Там розселились по новеньких колибах, збудованих зі свіжозрубаних смерек, і відразу ж міцно напились. Кругом колиб, де жив президент і найважливіші гості, ходило по 5-6 чабанів з Чернівецького управління СНБ. Де жили гості не такі майстатні, по 2-3, а біля віддалених колиб, де засіли іноземні, київські та місцеві журналісти, взагалі не було видно чабанів у цивільному. Завтра полювання – сказав одного вечора автовізії Вісаміленку знайомий Чабан. «Вас, журналістів вирішено з собою не брати. Раптом президент не поцілить зубра з першого разу. Ви ж це потім розпишете як прикрий промах президента України». «Не думаю, аби знайшовся такий стиліст», – зневажливо кинув автовізій. «В нас, може, й ні», – прошепів Чабан, «але ж за кордонним писка не затулиш». Тому вас повезуть ніби місцеву ферму оглядати, а президент з дипломатами і генералами поїдуть стріляти зубрів. Коли їх буде вже побити, тоді й привезуть вас, аби зафільмували звитяжних мисливців з трофеями. А президент дасть коротке інтерв'ю, що він, мовляв, думає з приводу загострення